Частина третя. До кінця обіду залишалося 10 хвилин. Усі з навчальної групи зібрали речі та попрямували до вчительської. У будь-якому випадку ми не можемо продовжити, доки не дізнаємося тем іспиту. «Сенсей, ми хочемо швидко дещо уточнити». «Це було ефектно». «Ви здивували усіх вчителів. Вибачте, що перервали. все добре. Але ми досить зайняті. Давайте швидко». Вона продовжувала записувати в зушиті, продовжуючи свою роботу. «Минулого тижня, коли ви розповідали нам, що буде охоплено на тесті, ви зробили помилку?» Нещодавно учні сі-класу сказали нам, що їхній тест відрізняється. Не повівши бровою, Чебащира-сенсей слухала Хорікіту. Вона слухала мовчки, аж раптом перестала рухати ручкою. Минулої п'ятниці теми, які розглядаються на іспиті, змінилися. Вибачте, я забула вам сказати. «Що?» Записавши нові теми на архоші паперу, вона вирвала сторінку і простягла її Хорікіті. Це був матеріал, який ми вже розглянули на уроках, але Судо та інші його не вчили. «Хорікіто, завдяки тобі я помітила свою помилку. Врешті-решт дякую. До зустрічі!» «Почекайте трохи, Саечен-сенсей!» Хіба це не занадто пізно? Ні, я так не вважаю. Якщо ви будете вчитися наступний тиждень, все буде добре, чи не так? Без жодних задніх думок, чиба щира сенсей намагалася вивести нас із вчительської. Проте ніхто не поворухнувся. Навіть якщо ви відмовляєтесь піти, нічого не зміниться. Ви ж це розумієте, правда? Ходімо. А але Хорікіта чан, я не можу це прийняти. Як сказала Сенсей, залишатися тут буде марною тратою часу. Ми повинні просто почати заново і вивчити цей матеріал. Але все ж. Повернувшись, Хорікіта вийшла з кімнати. Судо і Кетея Маучі пішли слідом, хоч і неохоче. Чеба ще раз сенсей навіть не глянула на нас, коли ми йшли. Вона навіть не вибачилася за свою помилку. Перш за все, я вважав, що інші вчителі скажуть щось після такого випадку. Незважаючи на те, що це була досить серйозна помилка для класного керівника, ніхто нічого не сказав. Мої очі на мить зустрілися з хощаномією сенсей. З легкою усмішкою вона помахала мені рукою. Ну, мабуть, це можна вважати відповіддю. Однак, не думаю, що вона просто забула розповісти нам про іспит. Коли ми вийшли в коридор, пролунав дзвінок на післяобідні заняття. Куші, Сан. «Я хочу попросити тебе про одну послугу». «М? Mm? Про яку?» «Я хочу, щоб ти розповіла решті клас судді про зміни в тесті». З цими словами Хорікіта простягнула кущіді також Паперо. «Добре, але чи можна мені це довірити?» «Ти найкраще підходиш для цього». Крім того, неможливо скласти іспит, не знаючи, про що йдеться. Добре, я повідомлю всіх про зміни. До завтра я перегляну ваш план навчання. Хоча Хорікіта вдавала спокій, я знав, що вона відчуває легку тривогу. Наше шалене навчання останніх кількох днів тепер марне. Крім того, до іспиту залишився лише тиждень. Однак, найбільше хвилювала мотивація Судо Іке Тиямаучі. «Хорікіта, я знаю, що це буде важко, але я покладаюся на тебе». Судо вклонився їй. «Я... я відзавтра зроблю перерву в клубних заняттях на тиждень. Це допоможе». Це, враховуючи, що у нас залишився лише тиждень, це дуже розумне рішення. Незважаючи на те, що це було вершиною того, що вона могла попросити, Хорікіта не змогла погодитись відразу. Ти впевнений? Це буде важко, розумієш? Вчитися ж важко. Адже так, широко усміхаючись, він поплескав її по плечу. «Судо, ти серйозно?» «Так, я зараз дуже роздратований. Через нашого класного керівника і цих засранців з класу Сі!» «Я думаю, це можна назвати прихованим богословенням». Через цю складну ситуацію Судо починає давати шанс навчання. Ймовірно, він відчував, що не складе іспит, якщо не докладе більше зусиль. Нова мотивація Судо, схоже, підштовхнула Іке з'ємавучі. Нічого не поробиш. Гадаю, ми також старатимемось сильніше. Добре. Якщо ви, хлопці, готові до цього, тоді, будь ласка, співпрацюйте зі мною. Однак, Судо-кун... Хорікіта змахнула його руку зі свого плеча. Не торкайся мене. Якщо зробиш це знову, я не проявлю милосердя. Ти геть немила жінка. У нас точно все вийде. Так. Койшіда також відчула піднесення. А Янокоджікун, ти теж. Ага, е, Ні, я. Ти що, здаєшся? Я розмірковую над цим. Ти вже пообіцяв допомагати мені. Забув? Вислухавши, хорікіта не зводила з мене очей. Я погано вмію викладати. В кожного є речі, які або даються йому, або ні. Адже так. Чесно кажучи, з точки зору навчання інших. Хорікіта та гушіді краще за мене. Крім того, навчати інших – не моє призначення. Так, твої тестові результати не надто хороші. Часу небагато. Тому я вважаю, що хорікіті та гушіді краще навчати разом, а не проводити окремі заняття сам на сам. Крім того, є дещо, що мене хвилює. Хвилює? Події, які щойно відбулися в учительській, надто важливі, щоб їх ігнорувати.